між падалиці. Знову пішов, витиляючи білим хвостом рушника. Ступав уже під вікнами. З розкритої квартирки долинало сипке дихання. Пахло звідти запахом м'яким, але звичайним. Друге вікно ще горіло. Ченжурик підкрався до нього і, підтягнувшись на руках, зазирнув. З сивих клубнях диму ходив по покою кремезний патлатий молодик. Очі його гарячково палали. Женчурик перелякався несамовитого виразу, що його мало обличчя молодика, і тихо сунувся додолу, порачкував від вікна і сів під стіною, щоб заспокоїтися. Сидів довго, чекаючи, щоб погасло нарешті те навісне вікно. Павчок спустився в цей час до нього з гілки і обснував його обличчя павутиною. Він стерту павутину тільки тоді, коли вікно таке згасло». Зорі над головою побільшали, але вже і поблідли. Женжурик устав і прислухався. З розчиненого вікна випливав запах тютюнового диму, але долітало вже і могутнє хропіння. Женжурик сплюнув і посунув далі. Коли третього вікна він спинився, став на шпиньки і потяг носом. Запах, яким віяло з кімнати, його обворожив. Стояв і ловив його трепетними ніздрями, а з очей його котилися сльози. Світло зірх крешилося в тих сльозах, і став джинжурек утумить, гарний, як янгол. Він підтягся на руках і тихенько постукав у ту шибку. Глуха тиша відповіла на цей постук, і джинжурек важко зітхнув. Озирнувся навдокіл. Внизу, начисиня дорога, замерла річка». Літали біля нього нічні метелики і комарі, снували нитки-павуки. Рух і життя множинних тіл відчув у цьому світі джинчурик. Довго стояв під лухим вікном і безнадійно чекав. І тільки коли затремтіло над головою небо, коли зорі пішли раптом угору, гору, віддаляючись від землі, все далі і далі, а над головою пропливли перші Подмухи над Дранкового легату, тільки тоді женжурик отямився, був звідусіль обплутаний паутиною, тож мусив вилізти з неї, як садежі, став проти вікна, що так і очарувало, смахнув руками, як чародій, і в його долонях виріс букет найчудовіших і найсвіжіших троянд, дивився на ті квіти і обливався гіркою печаллю. Солодкий біль пік його, він махнув рукою, і букет вільно пролетів у відчинену квартирку. Пав на підлогу біля ліжка, де спала Оксана, і відразу ж розсипався сотнею пелюсток. Дженжурик за вікном змерз і замахав руками, щоб зігрітися. Від того руху знову почав заростати пір'ям, руки його перетворювались у крила, у туфлях проростали гострі пазурі. Він хитнув крильми і намить. Притулився обличчям до скла. В півтемрявій кімнаті ося блідим мережким світанням спала красуня. Обличчя її полум'янило і світилося, а в щось неспокійно шепотіли. Птах ударив із розпачем крильми об шибки і на мідь притемнив, оте те чудове видиво. Розвернувся і повільно поплив над сонним обійстям, меншаючи і меншаючи, аж доки став ледь помітною крапкою – тоді освітило його перше світло, і він умер раптом, загуснувши серед безмежного простору на ще одну з мільярдів зорю, котрі швидко і нестримно віддалялися від землі. Оксана прокинулась у той ранок раніше, снився їй джинжурик, вона тікала від нього, а він здоганяв, снилося, що стала вона птахом, снялася і летіла, а джинжурик біг за нею слідом і тяг у вору руки. Обличчя його було спотворене від розпачу, і в її грудях через той розпач солодко грало серце. Приснився їй і брат, котрий вискочив з хати і кинувся бити Женжурика. На мент їй стала жаль і Женжурика, і брата. Захотілося кинутися поміж них і розборонити. Вона йшла по якійсь синій дорозі, біля неї поруч ступав, накульгуючи батько, і йшли вона до крихітного будиночка – на порозі якого сиділа стара як світ бабуся. В небі пливли величезні сферичні тіла, і в тих сферах проглядали людські подобенства, витягнуті і зміщені, наче у кривих дзеркалах. Їй стало страшно на тій дорозі, хоч вона добре знала, що то за шлях світ колишніх людей та відлетіле життя. Ішла з наповненим жалем серцем, крешилися, наче піщані яблука під ногами зорі, їй раптом здалося, що душа її ширшає і стає необмежена, що вона проростає в увесь цей світ над усі ті постаті, котрі сомнамбулічно блукають довкола. Тоді дівчина раптом злякалася свого розросту і цієї дороги, помчалася чимдуж, розбиваючи п'ятами крихкі тіла згір. Сірий птах за бличчям жінжурика летів коло неї і щось їй казав, але не почула вона його слів, рвонула геть із дороги і дивне-диво побачила довкола світилися вікна і порядкували за ними зовсім звичайні люди. Вона заплющилася і почала падати, побачила під собою ясне кругле тіло землі з чітко прозначеними материками, летіла в глухий темряві назустріч цьому світлу і цій землі. Любила те світло і ту землю, ясностійний дім побачила вона і раптом закричала від щастя, що наповнило її ущерть. Оксана прокинулася і раптом побачила, що вся підлога встелена червоним пелюстям. Тут таки валялася цурпалля, з якого те пелюстя осипалося. Дівчина здивовано сіла і опустила ноги на підлогу. Їй стала ніжна, ласкітна від того пелюстя. Вона впала навколішки і набрала його повній долоні. Світилося в її руках, як чарівне, тож мимохідь занурила в нього обличчя. Тихий, щасливий сміх вирвався з тих притиснених до лиця червоних долонь. Повільно осипалося з них пелюстя, наче язички полум'я. Дівчина струснула головою, закидаючи за спину важке волосся, а на вустах її заграла переможна усмішка. Вона встала, підняла колючі цурпалля і викинула у квартирку. Тоді запнула вікно шторою, скинула сорочку і згорта зернула на себе в церкало. Стояла там уже цілком зріла дівчина, а підлога навколо неї трепетно палала. Оксана змужила очі, задерла носика і міцно стисла гарячі, як жар густа. 26 серпня 1963 року хлопець поставив свій підпис на акті громадського стану, що сверджував його шлюб із Неонілою Вашук, 27 років. Неоніла поставила на тому акті підпис і свій, і вони вислухали дерев'яне привітання, яким обдарувала їх виблідла і пересушена дамочка. Свідчили їм Оксана і старший син Олександри Панасівни, який випадково завітав на цей час у Житомир. Мавши доручення від жінок купити те і все, він залишив молодоженців біля Захсу, і вони подалися додому в супроводі мовчущого божества задертим носиком. Вдома хлопець забрав свій майже порожній чемодан і в супроводі матері і сестри спустився донизу. Тут його зустріли дружина і теща. Олександра Панасівна поцілувала хлопця в лоб, а особливо сердечно – обнялася з галею. Оксана стояла з із незворушним виразом і позирала на все з погорда. Хлопець передав свій напівпорожній чемодан Неонілі, натомість взяв у руки дві її валізи, кожна вагою понад два пуди. Потяг ті валізи під гору, за ним пішла, помахуючи майже порожнім чемоданом Неоніла. За нею матері з набитими їжею сумками, а ззаду ступала дивовижна, спокійна і на позір байдужа Оксана із сумкою, в якій лежали подарунки молодим від неї і матері. Марія Яківна стояла біля широко розчинених воріт, спираючись на палицю. Одягла вона при тому світле плаття, але найясніше світилася її голова. Вона всміхалася назустріч і помахувала легенькою біля голови рукою. Оскільки перший підійшов хлопець, вона обняла його, потім почала обіймати всіх по черзі, і всі жінки, крім Оксани, пустили при тому замиловану сльозу. Оксана дивилася на все примруженими очима, і обличчя її при цьому було погідно незворушне. Жінки пішли гамінкою-рбою в хату, а хлопець, затягши валізи на веранду, спустився зі сходів у сад. Великі яблука густо утяжували гілки – Зеленіли груші і синіли сливи. Вздовж доріжки було щедро насаджено квітів, флокси, жаржини, нічні красуні і троянди. Він пішов тою доріжкою до краю саду. Під ногами в нього ніжно порипав пісок. За садом починався город, що стягав прямовисні скелі, яка переходила в кручу. Хлопець різко повернувся і пішов назад. Жінки хлопоталися на кухні. А він обережно підступав до столу на веранді, відсунув лозове крісло і сів. Крісло затріщало під ним сіма прутиками, а на його обличчя лягла м'яка задума. Перед ним лежало море дахів їхньої вулиці, тож він сидів, поклавши руки на стіл, і дивився. Там удалені побачив він розлогий двір п'ятого номера, біля будинку стояло півколом сараї, один із них відчиняла немолода вже жінка в чоловічому піджаку. Побачив він і горбатого чоловіка, що сидів на порозі, зібгавшись у грудку, і пильно і презирливо оглядав світ. По бічнього, спершись плечем, а в одвірок, і гарно вигнувши стан, стояла його сестра, а син тої жінки, що відчиняла сарай, плівся по вулиці, запускаючи в годи руку до кишені і кидаючи до рота насіння. Прогоркотів моторчик, повз чоловіка з насінням протрухикав на мопеді один із сусідів – Ювпак. Біля хати на горбі з'явилася висока, суха чоловіча постать, спинилася, розставивши ноги, а біля нього стала, так само розставивши ноги, корова. Риба катька сиділа на камені і аж шию витягла, так пильно кудись дивилася – а з машини знімав тільки но привезену пральну машину Йонта, поклав її на плечі і став героєм науково-фантастичного фільму. Біля нього, з поважною міною, крокувало його подобенство син. Широка, в три обхвати жінка стояла в дверях, заступаючи весь прочіл, і обдаровала Йонту золотою усмішкою, ішла від двору до воріт, грізно похитуючись, гармашиха, а в ворота в цей час гулькнув її маленький плюгавенький зять. Двори дворі старого пічкура хлопці збивали з дощок плота. Сам старий пічкур сидів на камені біля хати і спокійно посмоктував цигарку. По вулиці їхав допотопний кабріолет, за кермом сидів круглолиций, схожий на кота, старий, а в глибині ховалася жінка з худим жовтим обличчям і довгообразий юнак. Юнак висунувся з вікна і задивився на пару Дівчину опідруч із довгоногим курсантом. З варіт дванадцятого номера вийшов швед швець і зупинився, наче вирішував, куди йти. Його проминув, вертачись додому з вудочками бухгалтер, і вони вклонилися, вітаючись.